Begitu juga seorang lagi lagi yang tanpa sengaja menyaksikan aurat dari seorang wanita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di dalam sahihul bukhari. Tanpa sengaja kedua mata ini melihat aurat wanita sehingga dirinya tidak pantas untuk melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mengasingkan diri di bukit-bukit tuhun, bertobat malu ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, mataku sudah tidak pantas lagi melihat atau memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang suci dan mulia. Ya Allah. Ampuni setiap kedua mata, mata Ku memandang dengan sesuatu yang hina Padahal dilihatnya Namun cinta seorang pemuda ini Sangatlah tajam dan dalam kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Sehingga tidak ingin lagi melihat wajah Rasulullah Kenapa? Karena malu tidak ingin Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dinodai oleh kedua mata pemuda Akhirnya Ucapan itu didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Madinah. Ya Abba Bakrim, jemputlah pemuda itu, katakan bahwasanya aku rindu padanya. Ketika Abu Bakar menjemputnya di Bukit Uhud, kau telah dipanggil oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap Wahai Abu Bakar, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku malu mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku takut mengotori wajah Rasulullah dengan kedua pandangan mataku, yang sehingga mataku ini tidak pantas lagi untuk melihat wajah Rasulullah karena terdapat sebuah dosa dan hinaan. Dan aku tidak mau menghinakan wajah Rasulullah dengan kedua pandangan. Ini bukan masalah dosa hina atau apa Ini adalah perintah Rasul SAW yang wajib mengkau datang Maka terketuklah hati pemuda ini Ketika sampai kepada Masjid Nabawi Nabi SAW Alaihi Wasallam quran Al-Gharim ketika sholat maghrib maka ditenggelam oleh pemuda tadi sudah tidak kuat menahan hati karena malu yang sangat tinggi sekali tidak mau in menodai ujar Rasulullah dengan kedua matanya ketika mendengar bacaan Quran bismillahirrahmanirrahim jatuh tidak kuat mendengar suara Rasulullah kekasih itu bacaan menjadi imam baru baca sampai suratul fatih Dibangunkan lagi oleh sinabuak. Alhamdulillahirobbilalamin jatuh lagi. Tidak kuat menahan, tidak ingin menodai wajah rasul dengan kedua mata. Sampai mengikuti salat maghribnya, sampai selesai, maka dipanggillah muda itu agar dekat badannya. Tetap pemuda itu tidak mau memandang wajah Rasulullah SAW Ketika Rasulullah SAW menginginkan wajahnya Pandangannya untuk melihat wajahnya Ya Rasulullah Sungguhnya aku malu melihat wajahmu Dan memandangmu kerana mataku ini Mengandung sesuatu yang hina yang tak pantas dan aku tidak mahu mengotori wajahmu yang suci dan mulia, Ya Rasul. Angkat kepalamu dan pandanglah wajahku. Ketika memandang wajah Rasulullah SAW langsung malu tidak kuat untuk menahan memandang wajah Rasulullah SAW lama-lama. Ya Rasulullah, istighfar min khaibah ya Rasulullah. Aku malu padamu ya Rasul. Maka Rasulullah SAW Kini Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni dosa. Tak lama kemudian pemuda ini wafat di pangkuan Rasulullah SAW. Disaksikan oleh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kami para sahabat Rasulullah menyaksikan pembela-pembela Rasul, pembela-pembela Islam wafat di medan pertempuran. Tidaklah kami saksikan melebihi. Kemuliaannya lebih dari pemuda wafat di bangkuan Rasulullah SAW. Para sahabat wafat di medan pertempuran ini pemuda ini wafat di bangku di bangkuan Rasul Sallam ketika telah sampai ucapan Sungguh kau telah diampun dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala. Wafat dalam keadaan tidak mau memotari wajah Rasul Sallam. Padahal, kalau sudah bertawaf, innaka anta coba buraikh. Innaka anta coba buraikh. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawaf. Pemuda ini sudah bertawaf di bukit Thun, bahkan disampaikan di hadapan Rasulullah SAW Sampai keluar dari bibir Rasul SAW. Kau telah diampuni oleh Allah. Bahkan berkata Rasulullah SAW, "Mama yang tiga nilhaw." Wahidillah wahyud Yohann. Di dalam Muhammad itu berkata melainkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala meninggal dalam keadaan cinta kepada Rasulullah SAW. Bahkan pemuda ini meninggal di pangkuan Rasulullah SAW dalam keadaan sujud di pangkuan Rasul. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah.